uciga și numele Domnului. Partea 27 Acum își putea stăpâni emoțiile. În cele din urmă reușea să înțeleagă. Vechiul Kyle îi urase pe toți cei pe care îi întâlnise până atunci, indiferent că îi cunoștea sau nu, pentru că toți îl respingeau. Dar același Kyle își dădea seama că ura îi făcuse cel mai mare rău. Abia acum înțelegea că nu fusese respins totdeauna din cauza urâțeniei lui, ci din pricina urii și a ursuzeniei lui. Grace îi dăduse un scop, îl acceptase și cu timpul ca îl descoperise afecțiunea, apoi primele indicii că poate să iubească și să fie iubit. Iar acum, dacă s-ar fi folosit de cuțit, dacă ar fi omorât băiatul, ar fi putut să cadă iarăși în prăpația din care se chinuise să iasă. Îi era frică de cuțitul acela. Îi era frică și de băiat. Știa că Grace are anumite puteri psihice, pentru că o văduse făcând lucruri pe care niciun om normal nu le-ar fi putut face. Așa că probabil avea dreptate să spună că beatul era anticristul. Dacă nu ar ucide copilul diabolic, i-ar vrăda pe Dumnezeu, pe Grace și întreaga omenire. Dar oare nu i se cerea să-și ucidă sufletul pentru a obține mântuire? Să o mor pentru a fi binecuvântat? Avea vreo noi, mă? Te rog, nu mă mori băiatul, te rog!" ți auzit glasul Cristinei Scavello, Kyle o privi și mai derutat. Nu se semăna deloc cu Madonna Neagră, care dispunea de puteri satanice. Era rănită, speriată și cerșea durare. El o rănise și se simțea vinovat pentru fapta lui. Simtind că ceva nu era în regulă, mama Grace spuse – Kyle? El se întoarce spre băiat, ținând cuțitul în așa fel încât să poată izbi cu toată forța. Dacă va face ultimii pași ghemuit, va lovi cu o mișcare scurtă, înfigând lama în burta băiatului și totul se va termina în câteva clipe. Copilul continua să plângă cu ochii lui albaștri a ținzit asupra mâinii care ținea cuțitul. Trezăturile feței îi erau desfigurate de groază. Prin toți porii îi țășnise o transpirație abundentă. Trupșorul îi era ușor aplecat, de parcă ar fi fost pregătit pentru durerea care avea să vină. plovește l îl grăbi mama Grace. Primintea lui Kyle galopau întrebări. «Cum se poate ca Dumnezeu, atât de mărinimos, să mă condamne să port povara acestui echip monstruos? Ce fel de divinitate e aceea care m-a de viața lipsită de sens, plină de violență, durere și urlă, doar dacă aș ucide iar. Dacă Dumnezeu este stăpânul lumii, de ce îngăduie atâta suferință, durere și sărăcie? Și cum putea fi oare mai rău decât era, chiar dacă diavolul ar fi devenit stăpânul pământului? Diavolul îți trecoară îndoiala în suflet, spuse Grace. De la el ți se trage, Kyle, nu vine din tine. E mâna diavolului. Nu, îi răspunse el. Întotdeauna m am învățat să fac doar ce e bine. Să am grijă să fac ceea ce trebuie și acum am nevoie de un minut, un minut în care să mă gândesc. Nu te mai gândi, e suficient să faci, îi spuse ea. Sau dacă nu, dă-te la o parte și lasă-mă pe mine să folosesc karma asta. Cum pot să mă trădezi tocmai acum? Cum pot să ratezi după tot ce am făcut? Avea dreptate, ei datora totul. Dacă n-ar fi fost ea, ar fi vândut și acum droguri, ar fi trăit și acum în mocilă, devorat de ură. Care ar mai fi fost cinstea și recunoștința dacă o trăda tocmai acum? Și oare trădarea lui nu l-ar fi împins înapoi, exact la fel cum s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost folosit cuțitul așa cum îi cerea ea? Te rog, spuse Cristin Scavelo, o doamne, te implor, nu-i face niciun rău băiatului meu. Expediază-l imediat înapoi, în iad, pentru totdeauna, tipă Grace. Kyle avea senzația că e sfârșit în două. Abia în ultimii ani începuse să facă judecăți morale, și să ia decizii axiologice. Era un timp prea scurt ca aceste acte să fi devenit un automatism. Nu a avut se timpul necesar pentru a învăța să se descurce în cazul unor dileme atât de dificile. Descoperi că pe obraj îi se rostogoleau lacrimi. Privirea băiatului se ridică de pe cuțit, îndreptându-se către Kyle. Acesta a fost guduit. Omoară-l!" îi porunci Grace. Kyle tremura violent. Și băiatul tremura. Privirile lor nu se întâlniseră, ci pur și simplu se contopiseră, așa încât lui Cail îi se părea că vede nu numai cu proprii ochi, ci și cu ai băiatului. Nu era doar o empatie magică, în care ar fi fost în același timp el însuși și copilul, călăul și victima. Se simțea puternic și periculos și în același timp mic și neajutorat. Dintr-o dată se simți amețit și tot mai tulburat. O clipă, viziunea îl părăsi. Apoi se văzu, sau poate îi se păru că se vede, Aplecându-se peste copil, se văzu pur și simplu din punctul de vedere al copilului ca și cum el ar fi fost Joyce Cavello. Era clipa uimitoare a unei viziuni interioare ciudată și tulburătoare. Aproape că experiență a unei clar viziuni. Văzându-se cu ochii băiatului, fu șocat de propria înfățișare, de sălbătice antipărită pe față, de nebunia atacului. Un fior de gheață îl străbătu și nu mai reuși să-și găsească ritmul respirației. Această imagine oribilă a propriei persoane avut efectul psihologic al unei lovituri cu ceomagul în malele capului. Era un adevărat cutremur psihologic. Clipii. Momentul viziunii interioare trecu. Era din nou el, deși îl chinuia o durere groaznică de cap și o amețeală persistentă. În cele din urmă știu ce are de făcut. Spre surprinderea Cristinei, uriașul se întoarce de la joie și zvârli cuțitul în foc. Un pumn de scântei șlo zborul ca un roi de muște de foc. Nu, Tipă Grace Spivei. Am terminat cu ucisul, spuse uriașul. Pe obrajii se prelingeau lacrimi, îmblânzindu-i privirea dură, așa cum ploaia estompează pe un geam imaginea de dincolo de el. Nu, repetă Spivei. Ar fi o greșeală, spuse el. Chiar dacă aș face-o pentru tine, ar fi o greșeală. mai diavolul te a băgat asta în cap, îl avertit bătrâna. Nu, mamă Grace, tu m-ai învățat așa. Diavolul, repetă ea isterizată. Diavolul ți-a vrut o în cap. Uriașul ezită, prinzându-și fața în mâinile lui Uriașe. Cuprinsă de sperantă și groază, Cristin își ținea respirația urmărindu -i. Dacă noul Frankenstein se ridica împotriva propriului maestru, putea deveni un aliat formidabil, dar, cel puțin pentru moment, nu părea suficient de hotărât pentru a-i putea ajuta să iasă din situația în care se aflau. Deși se cuțitul, părea tulburat, pradă unei adevărate furtuni mentale și emoționale, și chiar nesigur pe picioare. Când își cuprinse capul cu mâinile, uitându-se printre lacrimi, părea atât de îndurerat încât s ar fi putut crede că îl bătea cineva cu o gâtă. În orice clip ar fi putut să se întoarcă la joie și să-l omoare. Numai diavolul ți-a în îndoiala în cap, continua Spivei în timp ce se apropia de el cipând. Diavolul, diavolul, diavolul! Își luă mâinile udă de lacrim de pe față și privi pe bătrână. Dacă-i vorba pe așa, atunci să știi că diavolul nu-i chiar așa de rău. Nu e deloc rău dacă vrea ca eu să nu mai ucid niciodată. Porni clătinându-se pe picioare spre tunelul care ducea afară din peșteră și se opri chiar în dreptul lui, sprijinindu-se greoi de perete de parcă ar fi vrut să-și tragă sufletul după o trudă cumplită. Atunci ce o să o fac eu? spuse Spivei furioasă. Apucă arma din bandulieră. O cu ambele mâini. Tu ești Iuda, Kyle Barlow. Iuda, m-ai trădat! Dar Dumnezeu nu mă va trăda. Și nici eu nu-l voi trăda pe Dumnezeu, așa cum ai făcut tu. Nu! Nu eu ce aleasă! Nu eu! Cristin se uită la Joey. Băiatul rămăsese locului cu spatele lipit de perete, cu brațele ridicate, apărându-se cu palmele lui mici, de parcă ar fi putut opri cu ele gloanțele lui Spivei. Ochii erau imenși, plini de groază, fixându-o pe bătrână, de parcă aceasta l-ar fi hipnotizat. Cristina ar fi vrut să-i strige, să fugă dar nu avea niciun sens, pentru că spivei era chiar lângă el și l-ar fi oprit. Și apoi unde ar fi putut să fugă? Afară, unde erau multe grade sub zero și ar fi murit din cauza cerului, Sau să fi fugit și mai adânc în peșteră, unde spivei l-ar fi putut urmări destul de ușor? fătura lui mică și lipsită de apărare fusese prinsă într-o cursă, fără șansă de scăpare. cristina îl privi pe Charlie, care plângea din cauza imposibilității de a interveni în vreun fel. Încercă să se arunce ea însă și asupra lui Spivei, dar nu reuși, din pricina piciorului rănit și a omorului lovit. Disperată se uită spre Kyle și spuse: Nu lăsa să o facă, pentru numele lui Dumnezeu, nu lăsa să-l omoare. Uriașul o privi prostit. Părea atât de șocat încât n-ar fi fost în stare să gândească arma din mâinile lui Spivei. Te implor, oprește prește, îl rugă Cristin. Tu să taci, o avertiță Grace făcând un pas amenințător spre Cristin, apoi îi spuse lui Joey, și tu nu încerca să mă convingi cu ochii Nu ține. Nu mă poți îndupleca în felul ăsta. În niciun fel. Eu pot să-ți rezist." Bătrâna avea dificultăți în mânuirea armei și când în cele din urmă reuși să tragă, glonțul nimeriu undeva sus, deasupra capului lui Joey, aproape de tavan. Pești să umplu de ecouri asurzitoare care se izbeau cu furie de ei. Explozia și reculul armei o pe repespivei, zguduindu-i trupul mărunt. Făcu doi pași înapoi. Arma se descărcă fără voi. ei. Al doilea glonț izbit zbita și ricoșă undeva în peșteră. Joey început să țipe. Cristin striga și ea, căutând un proiectil, o armă, indiferent ce, dar nu reuși să găsească nimic. Durerea din piciori era ca un piron care o țintuia de stâncă. Singurul lucru pe care îl putea face era să lovească neputincioasă cu mâna în podea. Bătrâna se apropie de Joey, ținând arma cu stângăcie. a hotărâtă să termine treaba de data asta. Și totuși se întâmpla ceva. Ori nu mai avea muniție, ori se stricase arma pentru că început să meșterească furioasă. După ce ecoul celor de-a doua împușcături se potoli, din adâncul muntelui se auzi un zgomot misterios, o larmă stranie și înspăimântătoare pe care Cristin aproape că o recunoscu. Arma se blocase. Cămașa unui glonț tras rămăsese pe țeavă. Spivei reuși să o scoată. Cilindrul de alamă sări, reflectându-se în lumina focului și căzut pe podea cu un sunet slab. Fâl, fâl, fâl, fâl! Sunetul ciudat ca fâlfâitul unor aripi de piele se apropie din măruntaiele muntelui. Aerul rece vibră din cauza lui. Spivei se răsuci și privi spre pasajul care ducea în sala următoare, prin care intraseră, nu cu mult timp în urmă, ea și Uriașul. Nu, spuse ea de parcă ar fi știut ce va urma. În clipa aceea, Cristin fost sigură. Lilieci. Un adevărat vârteș de lilieci care își fâlfâiau aripile cu bubuitul unui tunet. În clipa următoare, năvălirea în sală 100, 200, poate mai mulți. Se ridicau cu țipetea ascuțită spre tavanul boltit, fâlfâindu-și cu sârguința aripile din piele, avântându-se în toate părțile o adevărată fierbere de umbre învolburate care roiau deasupra căminului. Bătrâna se holba la ei. Spunea ceva, dar vorbele îi erau înghițite de viesparul cububit de tobă. Brusc, toți liriecii și încetară țipetele. Acum răsuna doar fâlfâitul ca un susuit al aripilor lor. Tăcerea părea încă mai nefirească și mai periculoasă decât țipătul lor. Nu, țipă Crisin în gând. O, oh, nu! În lințorul acelui decor înspăimântător, siguranța de a lui Spivei început să pălească. Trase două focuri, ambele inutile și periculoase, spre stolul de coșmar. Provocați de împușcătură sau poate dintr-un alt motiv, se sănăpustiră asupra lui grezi Spivei, părând o singură ființă, un nor de mașini cigașe, mici și întunecate, numai gheare și dinți. Îi sfârșeară costumul de schi, îi se încurcare în păr, își să răghearele în carnea ei, rămânând atârnați de ea. Traversă sala clătinându-se, dând din mâini și rătucindu-se de parcă ar fi executat un dans macabru, parcă ar fi crezut că se poate lupta cu ei. Urlând, hohotind, râgâind, se izbi de unul din pereți care o aruncă înapoi. Micile bestii continuau să rămână atârnate de ea sfârșiind-o. Kyle Barlow încercă să facă doi pași spre ea, apoi se opri, părând nu atât înspăimâtat, cât uluit. Cristin privea fără voie. ei, era oripilată de lupta groaznică. Spivei părea să poartă un veșmânt confecționat din sute de zdrențe fâlfâitoare. Fața ei dispăruse literalmente, în spatele fâșiilor acelui straniu material. Dar, în ciuda zgomotului permanent al aripilor lor, Liliecii continuau să păstreze o tăcere nefirească, deși acum mișcările lor erau și mai energice, cu intenții din cele mai rele. O ruc să în bucăți. Capitolul 72 În cele din urmă, liliecii se liniștiră. Spivă-i zăcea nemişcată. Preț de un minut, Liliecii se transformară într-un lințoliu negru, acoperind trupul care tremura ca o cărpă scuturată de vânt. Cu fiecare secundă, tăcerea lor devenea tot mai nefirească și enigmatică. Nu arătau și nici nu se comportau ca niște Lilieci obișnuiți. Pe lângă apariția lor uimitor de rapidă și atacul lor cât se poate de precis direcționat, mai era ceva extrem de straniu. Cristin văzut câteva din bestile ucigașe ridicându-se, planând spre stânga, apoi spre dreapta și apoi la stânga, clipind din ochii lor roșii. Păreau să aștepte un semn din partea celui care conducea stolul. Apoi ca la un ordin din dat de o voce pe care nu mai o puteau auzi, se înălțară ca o singură făptură, formând un nor negru și dispărând în cealaltă sală. Kyle Barlow și Cristin rămăseseră în Cristin nu privea spre femeia moartă. Nu își putea desprinde ochii de la fiul ei. Trăia. Uimitor, miraculos, de necrezut, dar trăia. După toată groaza și suferința prin care trecuseră, după ce moartea părea să fie inevitabilă, această grațiere în ultima clipă îi apărea ca ceva ireal. Fără niciun motiv, îi se părea că dacă o clipă își va lua privirea de la fiul ei, uitându-se în altă parte, când îl va vedea din nou, va fi mort. Și își va da seama că salvarea lui nu fusese decât o iluzie. Mai mult ca orice, își dorea să-l atingă, să-i mângâie părul, fața, să-l strângă în brațe, să-i simtă bătăile inimii și căldura respirației. Dar nu împiedica să ajungă până la el, iar starea de șoc a lui Joey îl făcea să nu vadă. În cealaltă sală, liniștii păreau să-și fi răuat locurile, pentru că începuseră să răsăchiță ei iar, de parcă s-ar fi certat pentru poziția cea mai bună. Zgomotul lor nepământean, care încetă în scurt timp, o făcut pe Cristin să simtă un fior de gheață și mai intens când își văzut fiul aproape fermecat, ridicându-și capul de parcă ar fi înțeles țipetele ascuțite ale celor creaturi de coșmar. Era îngrijorător de palid. Gura lui schiță ceea ce ei se păru a fi un surâț vag, dar apoi Cristin își spuse că era expresia scârbei și groazei în urma scenei al cărui martor fusese și care l în starea aceea de paralizie. Pe măsură ce țipetele riecilor se liniștiră, o părăsit pe Cristin, nu din cauza celor întâmplate cu Grace spivei. Nu se temea nici de faptul că Lilieci se vor întoarce. De fapt știa că nu se vor mai întoarce și aceasta era, cu siguranță, un fel de intuiție imposibilă care o înspăimânta, deși nu interesa de unde îi venise și nu voia să se gândească la semnificația ei. Joey treia. Nimic altceva nu mai conta. Liliecii fusese atrași de împușcături și norocul, sau poate Dumnezeu, făcuse ca atacul lor să se îndrepte asupra unei singure persoane. Joey treia, trăia, își simție ochii arzând din cauza lacrimilor de fericire. Joey treia. trebuia să-și concentreze toată atenția asupra acestei fericite răsturnări de situație, pentru că din clipa aceasta începea adevărata lor viață și era hotărâtă ca viitorul să le fie cât mai luminos, plin de iubire și fericire, fără tristeți, temeri și mai presus de orice, fără îndoieli. Îndoiala se poate mânca viața, distruge fericirea, amărâ iubirea. Îndoiala se poate strecura între o mamă și mult iubitul ei fiu, căscând o prăpastie pe care nici o punte n-ar mai fi putut o acoperi. Ori, așa ceva nu putea pur și simplu să accepte. Și totuși o îndoială rebelă și nedorită e un clipa. Marți, la Laguna Beach, la serviciul Arno, acolo unde l-așteptat să Charlie, după ce a reușit să scape de bomba care distrusese casa lui Miriam Rankin, ea, Joey și cei doi bodyguards, Stând lângă stivele de cauciucuri, în timp ce afară se se furtuna cu descărcări electrice de o asemenea ferocitate încât păreau să prevestească sfârșitul lumii, Joey pornise spre ușile deschise ale garajului, fascinat de fulgere, adevărate limbi de foc gata să ucidă, care se succedau într-o sarabandă amenințătoare, așa cum Cristin nu mai văzuse niciodată până atunci, mai cu seamă în sudul Californiei, unde fulgerele erau ceva atât de neobișnuit. Joile le privea fără pic de teamă, de parcă ar fi fost artificii, parcă ar fi știut că nu-i pot face niciun rău, parcă ar fi fost un semn, parcă furia supranaturală a furtunii ar fi fost un mesaj ce trebuia înțeles pentru a le da curaj. Nu, prostii, trebuia să se descătorosească de gândurile astea nebunești. Era exact tipul de nebunie de care te puteai contamina doar dacă intrai în contact cu indivizi de tapa lui Spivei. Doamne, bătrâna parcă fusese ciumată, contaminându-i pe toți cu paranoia ei. Și totuși, cum rămâne cu Liliecii? Cum de-au venit chiar la țanc? Și de ce au atacat doar pe grespivei? Încetează, îi spuse ea. Faci din țânțar, armăsar. Liliecii au venit doar pentru că să speriați de cele două fucuri trase de bătrână. Zgomotul a fost atât de puternic încât i-a scos din ascunzătorile lor. Și apoi, când au venit aici, ei bine, a tras în ei și a înfuriat. Da, desigur, așa s-a întâmplat. Doar că, dacă primele două împușcături au speriat pe lirici, de ce nu i-au speriat și următoarele două? De ce n-au fugit? Cum de-au atacat-o și-au distrus-o cu atâta eficacitate? Nu, e o tâmpenie. Joe îi privea în pământ, albcavarul, dând semne că va ieși din starea lui catatonică. Își sugea cu gestul nervoasă un deget, asemenea copiilor când știu că au făcut ceva care o va supăra pe mama. După câteva secunde, și ridică ochii și privirea lui o întâlni pe cea a Cristinei. Încercă să zâmbească printre lacrimi, dar nu putea din cauza șocului și a fricii. Niciodată nu păruse mai dulce sau având mai multă nevoie de dragostea mamei ca acum. Trupul lui micut și vulnerabil o făcut să-și simtă inima zvârmindu-i dureros. Cu vederea împăinjenită de durere, slăbit din cauza infecției și a pierderii de sânge, Charlie se întrebă dacă ceea ce văduse se a Eva sau doar în imaginația lui. Dar liliecii erau adevărați. Rezultatul blestemat al trecerilor pe acolo zăcea doar la câțiva pași de el, ca o dovadă incontestabilă. Încerca să se convingă că straniul atac îndreptat împotriva lui grespivei, Spivei avea o explicație plauzibilă, dar nu reuși pe de Poate că liliecii erau turbați. Poate aceasta să fi fost explicația faptului că, în loc să fugă de zgomotul împușcăturii, au fost atrași de el. Pentru că toate animalele turbate sunt extrem de sensibile și se înfurie foarte ușor la luminile și zgomotele puternice. Dar de ce o sfârte doar pe Grace, lăsându-i pe ceilalți neatinși? Îl privi pe Joey. Băiatul ieșise din transă. Se apropiase de în genunchiase lângă câine plângând. Făcea gesturi neajutorate cu mâinile, dorind să atingă trupul nemișcat al animalului, dar parcă temându-se. Charlie și-a luna trecută, în biroul lui, se uitase la Joey, dar în loc de o față omenească văzuse un craniu. Fusese o imagine de moment, care pierise în mai puțin de o secundă, rămasă undeva în fundul memoriei. Viziunea îl îngrijorase la vremea respectivă, doar pentru că o interpretase ca pe un simbol al morții apropiate a lui Joey, dar nu credea în viziuni, în revelații, așa că îngrijorarea nu îl ținuse prea mult. Acum se întreba dacă nu cumva ceea ce văduse fusese adevărat. Poate că asta nu voia să însemne că Joey va muri, poate însemna că Joey este însăși moartea. Cu siguranță că astfel de gânduri puteau cel mult să-i demonstreze ce febră mare avea. Joey era Joey și atât, nimic rău, nimic nefiresc. Apoi Charlie și-a de șobolanul din camera bateriilor și de visul din aceeași noapte în care șobolanii, mesagerii morții, să din pieptul băiatului. E o nebunie," își spuse el. Sunt detectiv de prea multă vreme. Nu mai am încredere în nimeni. Acum am început să scormonesc după mizerie chiar și în inimile cele mai curate." Mângâindu-și câinele, Joe început să vorbească și cuvintele îi curgeau pe nărăsuflate printre scâncete. Mami, a murit? A murit Ciubaca? Omul ăla rău l-a omorât pe Ciubaca? ce le-o privi pe Cristin? Fața era udă de lacrimi și în ochii ei străluceau lumină nouă. Părea că a rămas fără grai. Pe chipul ei se puteau citi emoțiile cele mai contradictorii. Groaza față de moartea violentă a lui Spivei, uimirea pentru salvarea lor miraculoasă, fericirea de a-și vedea copilul nevătămat. Față de fericire ei, Charlie se simți jenat că se putuse gândi în felul acela la fiul ei. Și totuși, el era detectiv și meseria unui detectiv era să fie bănuitor. Îl privi pe Joey cu atenție, dar nu descoperi răul iminent despre care vorbea Spivei. Nu se simți în prezența a ceva monstruos. Joey nu era decât un copil de șase ani, un copil drăguț cu zâmbet dulce. Gata să râdă, să plângă, să fie îngrijorat sau să spere ce a ce cei se întâmplase lui Spivei și totuși nu se simțea înfricoșat de joi, pentru că Blanaiba nu putea să înceapă dintr-o dată să creadă în draci, duhuri și anticriști. Manifestase de, de cunoaștere a diletantului față de știință. Fusese încă din vremea copilăriei partizan al programului de cercetare spațială. Era convins că rațiunea, logica și știința, echivalentul laic al Sfintei Treimi, vor rezolva într-o bună zi toate problemele omenirii, dezlegând misterul, rădăcinile și sensul vieții. Și probabil că știința ar fi putut să explice și ceea ce se întâmplasează aici. Un biolog sau un zoolog, având cunoștințe speciale despre lilieci, ar fi găsit în mod sigur comportamentul lor absolut normal. În timp ce Joey stătea plecat peste ciubaca, mângâindu-l și plângând, coada câinelui se mișcă, apoi mătură podaua de piatră. Mama, uite!" strigă Joey. Trăiește!" Cristinul văzu pe Ciubaca rostogolindu-se pe spate, apoi ridicându-se, după care se scutură. I se păruse că era mort. Și acum nu mai era nici măcar amețit. Sărind -o, o labe, își puse picioarele din față pe omerii tânărului său stăpân și început să-i lingă obrazul. Băiatul chicotii, trecându-și degetele prin blana câinelui. Ce mai faci, Ciubaca? Bun băiat! Bunul și bătrânul Ciubaca!" Ciubaca?" se miră Cristin. Sau Brandy?" Brandy fusese decapitat de oamenii lui Spivei, și apoi fusese înmormântat cu toate onorurile într-un cimitir cochet, destinat animalelor de casă din Anaheim. Dar ce-ar găsi oare dacă s-ar duce acum la acel cimitir și a deschide mormântul? Nimic? O cutie de lemn goală? Oare Brandy înviase și ajunsese la țarcul hingherilor înainte ca Joey și Charlie să-l adopte iar? Ce porcărie! își spuse Cristin furioasă. Ce idee prostească! Stupid! Și totuși nu reușea să se despătorosească de gândurile ei bolnave care o conduseseră în cele din urmă la o altă concluzie irrațională. Acum șapte ani, omul de pe vasul de croazieră, Lucius undă, Luc, cine fusese el de fapt? Ce fusese? Nu, nu, nu, imposibil. Închise ochii și își puse o mână pe frunte. Era atât de obosită, epuizată. Nu mai avea putere să reziste tuturor acelor speculații exaltate. Se simțea contaminată de nebunia lui Spivei, buimacă, descumpănită, Așa cum s-ar fi simțit probabil dacă ar fi avut friguri. Luc. Ani de zile încerca să-l să uite. Acum încerca să-și îl reamintească. Avea cam 30 de ani. Era subțire, bine făcut, cu păr blond, aproape de de soare. Ochii albaștri, limpezi. O piele bronzată. Dinți albi, egali, perfecți. Un zâmbet cuceritor și un comportament degajat. Un amestec fermecător, dar nu într totul original, de complexitate și simplitate, de lumesc și inocență, un timp cuceritor care știa să obțină tot ce voia de la o femeie. Semăna cu un sportiv care înfrunta valurile în picioare pe o scândură. Pentru numele lui Dumnezeu, exact asta văzuse în el, prototipul unui tânăr, surfer din California. Deși puterile ei să spurgeau prin urana, spurindu-i amețeala, chiar dacă epuizarea fizică și sângerarea abundentă îi mult puterea de a judeca, atât de mult încât ajunsese să-și plece urechea spre acuzațiile neroade ale lui Spivei, nu putea totuși să creadă că Luke era diavolul însuși. Să fi luat diavolul chipul unui tânăr surfer? Era mult prea banal ca să poți crede așa ceva. Dacă diavolul ar fi existat, dacă și-ar fi dorit un fiu, dacă și-ar fi dorit un băiat de la ea, de ce n-ar fi venit noaptea cu adevăratul lui chip? Oricum, nu i-ar fi putut rezista. De ce n-ar fi acționat direct fluturându-și aripile și dând din coadă? Luke bea bere și avea o adevărată pasiune pentru cartofii prăjiți. Urina, făcea duși și se spăla pe dins ca orice om obișnuit. Uneori conversația lui devenea de-a dreptul plicticoasă și greu de suportat. N-ar fi trebuit ca diavolul să fie cel puțin spiritual? Fără discuție, luc era loc și nimic mai mult. Deschise ochii. Joel îmbrățișa fericit pe bacă, Era atât de firesc. Cu siguranță își spuse ea că diavolul trebuie să fi nutrit o plăcere perversă, obligându-mă tocmai pe mine să-i port odrasla. În fond fusese cândva călugăriță. Fratele ei fusese preot, un martir. Se lepădase de credința ei. virgin virgină atunci când se doruise bărbatului de pe vasul de croazieră. Nu se oare cea mai potrivită împrejurare pentru ca diavolul să-și poată bate joc de primul născut al unei virgine? Ce nebunie! Se ora pe sine însăși pentru că se îndoia de propriul ei copil și pentru că ajunsese să se pună un preț, chiar dacă minim, pe bâlbâielile lui Spivei. Și totuși nu i se schimbase oare toată viața în bine, chiar din clipa în care în însărcinată? Fusese cât se poate de sănătoasă, fără răceli, fără dureri de cap, fusese fericită și avusese noroc în afaceri, de parcă ar fi fost binecuvântată. În cele din urmă, mulțumit că își văzuse câinele sănătos, Joe lăsă pe Ciubaca și se duse la Cristin, frecându-și ochii roșii și smiorcăindu-se o întrebă. Mami, s-a terminat? O să fie totul bine? Încă mi-e frică. Nu-i venea să-l privească în ochi, dar spre uimirea ei nu descoperi nimic amenințător în ei. Nimic care să înghețe sângele în vine. Brandy, nu, ciubaca, a venit lângă ea și îi mirosi mâna. Mami, spuse Joey, în îngenunchind lângă ea, mi-e frică. Ce ți-au făcut? Ce ți-au făcut? O să mori? Să nu mori, mami, te rog, să nu mori. Îi puse o mână pe față. Îi era teamă, tremura. Dar teama lui era mult mai bună decât transa în care căduse până atunci. Alunecă lângă ea. După o clipă de gitare, îl cuprinse cu mâna sănătoasă. Joie al ei, fiul ei, puiul ei. Faptul de a-l simți lângă ea, îi se părea ceva extraordinar, ceva minunat. Apropierea lui se dovedea cel mai bun medicament, pentru că se simțea iar în puteri, cu mintea eliberată de imaginele tulburi și bolnave, care erau un fel de testament pervers al lui Grace Spivey. Faptul că își putea îmbrățișa fiul, faptul că îi simțea brațele strângând-o cu putere, întreaga lui ființă căutând dragostea și protecția ei, o vindecasă de nebunia contagioasă a lui Spivei. Băiatul acesta era fructul ieșit din ea, viața pe care ea o dăruise lumii și nimic altceva nu era mai prețios pentru ea, acum și întotdeauna. Kyle Barlow se lăsase la pământ cu spatele sprijinit de perete și își îngropase fața în palme pentru a nu vedea rămășițele hidoase ale mamei Grace. Câinele se apropie de el și îl mirosi. Kyle îl privi. Potaia îi linse fața. Avea limba caldă și nasul rece ca oricare alt câine. Parcă era fața unui clovn. Cum deși imaginase că un asemenea câine ar fi putut fi unul dintre dulăii iadului. Am iubit-o ca pe o mamă și ea a schimbat viața. Așa că i-am rămas alături chiar atunci când nu avea dreptate sau când începuse să ia razna. Chiar și atunci când s-a apucat să facă lucruri nebunești, spuse Kyle, uimit de sunetul propriei lui voci. Era surprins că le face astfel de confesiuni Cristinei Scavelo și lui Charlie Harrison. A avut puterea asta. Nu pot să neg. Era ca în filme, avea viziuni. Știți? Era un fel de medium. Așa a putut să vă urmărească, nu pentru că Dumnezeu i-a drumul și nu pentru că băiatul ar fi fost fiul diavolului, ci pentru că erau clar văzătoare. Ca el nu știuse nimic despre lucrurile astea până în clipa în care se auzise pe el însuși vorbind despre ele. Și nici acum nu părea să știe ce are de spus până în momentul când cuvintele ieșeau din gură. Avea viziuni. Și nu cred că erau religioase, așa cum bănuiam. Nu veneau de la Dumnezeu, în niciun caz. Poate că a știut asta de la bun început. Sau poate că ea le interpreta greșit.